Tiana, primera hora. Bon dia i benvinguts al Tiana, primera hora. Esquerra Republicana de Tiana no tanca la porta a treballar de manera conjunta amb altres formacions independentistes amb la vista posada a les eleccions del 22 de maig. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. El regidor d'Esquerra Republicana de Tiana Jordi Gost ha fet un repàs a l'actualitat tianenca i ha parlat dels reptes de la vila i de la seva formació durant el 2011. El cap de llista d'Esquerra a les properes eleccions municipals no tanca la porta a nous pactes dins el sector de l'esquerra independentista. Les escoles municipals de Tiana participen aquesta tarda a la primera trobada del programa de formació per la direcció d'aquests centres. L'acte se celebra al Centre de Recursos del Baix Maresme i tindrà com a eix principal la relació entre l'escola i la família. Les últimes dades oficials del padró municipal analitzades per l'Observatori del Desenvolupament Local indiquen que la població de Tiana ha crescut un 2,4%. L'augment supera més d'un punt la tendència a la comarca del Maresme, on el creixement s'ha situat a l'1%. L'esport Tianenc vol refermar aquest cap de setmana les bones vibracions transmeses en els primers compromisos del 2011. El centre cultural i esportiu Tiana visita el camp del Pla d'Embuet de Mataró, on vol sumar el seu tercer triomf, mentre que el basquet Tiana juga a la pista del Transladira Farners on no vol perdre l'estela del liderat. Tiana, primera hora. Notícies.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 Jordi Gos també s'ha referit a la situació econòmica que travessen els ajuntaments, però ha donat receptes per sortir el més aviat possible de la crisi. En aquest sentit, el regidor d'Esquerra és optimista malgrat la pressió ha dit a la qual estan sotmeses les finances municipals. Segons Apunta agost, aquesta situació es veu agreujada per la manca d'acord de finançament a Catalunya. Pel que fa al pressupost aprovat de manera inicial a l'últim ple municipal, a Tiana, Jordi Gós ha reiterat el seu malestar per la manca de consens a l'hora d'aprovar els números pel 2011. Tal i com va assegurar durant l'última sessió plenària, tant ell com el grup municipal d'Esquerra Republicana s'han sentit marginats. Personalment, doncs, eh, vaig intentar i vaig fer una sèrie de moviments amb altres grups, concretament el grup del Partit dels Socialistes, doncs per intentar arribar a aquest consens. Clara la sorpresa va ser meva... Una sorpresa immensa doncs, de veure que, de que malgrat fer nosaltres el primer pas i fer aquesta valoració, doncs, després quan es va entrar diguéssim al tall de, de parlar de xifres, etcètera, Doncs no vam estar convidats en aquesta taula. No? Ens sembla una actitud, com ja vaig dir al ple, doncs, de, de menys preu i de, de prepotència doncs, per part dels grups que formen part de l'equip govern. Pel que fa a les xifres del pressupost, Jordi Goss considera que la reducció de la despesa s'hauria d'haver fet seguint altres pautes, però no veu amb els ulls l'augment dels impostos per suplir la reducció brusca de les inversions. Goss també s'ha mostrat molesta amb l'equip de govern per la manca d'informació que ha rebut sobre la inauguració de la futura escola Lola Anglada, que segons el Consistori acollirà les primeres classes durant el mes de març. Encara en relació a la gestió de l'equip de govern, el regidor d'Esquerra ha criticat les prioritats que s'han establert durant aquest mandat i ha qualificat d'excessiva la despesa destinada a la creació del Museu Lolanglada, una instal·lació necessària, però no en un context de crisi econòmica i que condiciona altres partides. Sobre les aspiracions d'Esquerra Republicana a les eleccions municipals, Jordi Gost ha explicat que el grup municipal ja treballa en diverses propostes, un cop definit que repetirà com a cap de llista. En els propers mesos, la secció local d'Esquerra haurà de definir les llistes per als comicis del 22 de maig i escollir quina ha de ser la línia a seguir durant la campanya electoral. La possibilitat que Solidaritat Catalana es presenti a les eleccions municipals de Tiana obre un nou ventall d'opcions a l'hora de generar vincles. En aquest sentit, Jordi Gós no renuncia a cap proposta i es mostra disposat a escoltar noves idees provinents de diferents sectors de l'esquerra independentista. Que apareguin noves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 però òbviament Tianenc doncs, creu en la independència de, dels països catalans. Jordi Costa ha deixat d'entreveure que aquells que vulguin pactar amb Esquerra, Tiana, hauran d'oferir el compromís i la certesa de treballar per la vila de manera incondicional.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 Tot i que ja s'havien realitzat diverses trobades entre els diferents responsables dels centres, és el primer any que s'han estructurat a través de les peticions dels centres. En aquest sentit, una primera trobada realitzada el mes d'octubre va servir per copsar les inquietuds dels directors de les escoles Bressol del Baix Maresme. D'aquestes idees, es va acordar vincular les dues trobades a la relació entre l'escola i la família. Segons la responsable de la formació de mestres del Centre de Recursos del Baix Maresme, Maria Lluïsa Ruí, la col·laboració entre aquests dos agentes és clau en el bon funcionament del sistema educatiu. Totes les persones que van intervenir ens doncs, demanant aquest tema era perquè s'adonaven de doncs, que no pots mirar-te el nen i la nena com, com un cert que et deixen en allà, sinó que has de entendre quina família viu en quin context està, quina, eh, no sé, quin grau d'estimació de, té, quin... moltes coses per tal de poder acompanyar o ajudar en aquest ...nens i nenes a desenvolupar-se millor. Aquesta relació amb la família... ...s'ha de mantenir eh, bastant directa. El programa dona resposta... ...a la demanda dels ajuntaments del Maresme... ...que havien reclamat aquest tipus d'eines... ...a les administracions supramunicipals. El nou programa serveix per apropar la tasca... ...entre les escoles bressol de la comarca... ...i crear nous vincles d'unió i col·laboració... ...entre els centres del Maresme. La primera trobada conduïda per Maria Lluïsa Ruí debatrà sobre la pedagogia sistemàtica. Es tracta d'una nova forma de mirar l'educació que implica canvis profunds en la forma de pensar els mètodes i les actituds cap a tots aquells que intervenen en l'acte educatiu, famílies, alumnes i docents, entre d'altres. En dona més detalls Maria Lluïsa Ruí. Aquest enfocament pedagògic tracta de crear com condicions que, que facin que l'escola ajudi en els nens i nenes cap a l'aprenentatge de la vida i que els sigui útil tot allò que, que treballen per, per després doncs, ser les persones de, de, grans del futur. No? És l'art d'ensenyar d'aquesta manera, amb una mirada àmplia que permeti organitzar, interactuar, amb tots els elements que, que intervenen en la vida dels nens i les nenes. La segona trobada del programa de formació per la direcció de les escoles Bressol se celebrarà el pròxim mes de febrer. A partir del segon trimestre del 2011 començarà la recerca de noves propostes per tractar durant l'any.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 De fet, la nostra vila és un dels municipis de la comarca on s'ha detectat un increment més important de població conjuntament amb un gat, on hi ha un creixement del 3%, Canet de Mar i Sant Vicenç de Montal, les quals han crescut per sobre del 2,5%. Darrere d'aquests municipis apareix Tiana, que el dia 1 de gener del 2010 registrava un 2,42% més de població respecte a l'exercici anterior. El vicepresident segon i conseller delegat de promoció econòmica del Consell Comarcal del Maresme, Andreu Francisco, atribueix bona part d'aquest augment al lliurament de les darreres promocions d'habitatges abans de l'esclat de la bombolla immobiliària. Els municipis aquests que tenen el, el creixement per damunt del, del 2%, pugui arribar a ser fruit de promocions eh, jo, immobiliàries eh, puntuals i importants. També hem de tenir en compte que aquestes dades es refereixen a, a 1 de gener de 2010. Estem parlant del creixement en el, en el padró de l'any 2009, no? que ser, podíem estar, jo, en el final ja d'algunes promocions immobiliàries i que s'haguessin doncs, anat consolidant o incorporant gent que les havia adquirida doncs, el 2007 2018 i que el 2009 hi van accedir en aquestes, en aquestes vivendes. Les dades globals al Maresme indiquen que la comarca ha continuat creixent en nombre d'habitants, tot i que aquest augment és el més baix detectat en els darrers 10 anys. En concret, l'increment de població ha estat de l'1% i situa el Maresme amb 430.997 habitants. El Maresme compta, segons les últimes dades, amb 4.400 persones més empadronades, unes dades de creixement que s'allunyen força dels números de principis de la dècada passada. Andreu Francisco considera que el descens en l'arribada d'immigrants és clau per entendre l'estabilització en el nombre d'habitants. La mateixa situació econòmica ha comportat aquest flux de la primera meitat de, dels anys 2000 i el retorn d'algunes d'aquestes persones cap, a, cap als seus països d'origen. I, per tant, doncs, bueno, aquí sí que tens segurament una, una explicació eh, doncs, eh, segurament més important que no pas el que comentava jo de la, de la doble residència, i pel, com a motiu perquè els eh, hagin baixat alguns... Eh, algun, nombres d'habitants en alguns dels municipis. En general, el Maresme té una població força equilibrada entre sexes, on els homes representen el 49,75% del total del cens, mentre que les dones suposen el 50,35%. Aquesta lleugera tendència a l'alça en el nombre d'habitants es dona en tots els municipis, tret de Caldes d'Estrac, Calella, Pineda de Mar, Sant Pol de Mar i Tallà, municipis que han vist lleugerament reduït al seu padró municipal. Tiana, primera hora. Notícies. La Biblioteca Can Baratau de Tiana fa un balanç molt positiu de l'any 2010 després de posar en marxa nous projectes que han permès obrir l'equipament a la vila. En aquest sentit, activitats com l'hora del conte en anglès, el servei de maletes viatgeres o el nascuts per llegir han tingut un grau d'acceptació molt alt. En total, la Biblioteca Can Baratau ha ofert als tianencs i tianenques un centenar d'activitats. Entre elles hi ha hagut les més tradicionals, tot i que se n'han sumat altres, com presentacions de llibres o exposicions. La tasca realitzada per la Biblioteca afavoreix que en l'actualitat la meitat de la població de Tiana tingui el carnet d'un usuari que concep l'equipament més enllà d'un centre de préstec. Tot plegat afavoreix que la Biblioteca Can Baratau de Tiana sumi usuaris actius fins a arribar a situar-se a quatre punts per sobre de la mitjana de la de Biblioteques de la Diputació de Barcelona. Ens dona més detalls la directora de la Biblioteca Municipal, Marta Kerr. El 49,83% dels habitants de Tiana tenen el canet de la Biblioteca. Clar, això vol dir que un de cada dos la té. I aquesta xifra també s'ha de dir que que... Mm, no la tenen gaires municipis. Seguim sent una de les biblioteques que, tot i si petitona, perquè és una biblioteca petita, però vaja, tenim moviment i hem d'estar contents doncs, per això, perquè en el, el Maresme, la, la mitjana global del Maresme, són un 14% d'usuaris actius. Ja han tenim un 16. I a la xarxa global de tot Barcelona és un 12%. Vull dir seguim per sobre. Per tant, és una alegria continguda, però vaja, no anem tampoc tan, tan, tan malament. Durant el 2010, les biblioteques de la xarxa han registrat un fenomen que caldrà analitzar, i és que el descens de l'assistència en aquests equipaments s'ha compensat amb un augment del préstec. Radio Tiana. Notícies. Esports. L'esport tianenc vol refermar aquest cap de setmana les bones vibracions transmeses en els primers compromisos del 2011. El Centre Cultural i Esportiu Tiana visita el camp del Pla d'Embuet de Mataró, on vol sumar el seu tercer triomf consecutiu, mentre que el bàsquet tiana juga a la pista al Transladira Farnés, on no vol perdre l'estela del liderat. Comencem pel futbol i mirem el proper rival dels tianencs, un Pla d'Embuet de Mataró que es troba a la dotzena posició a només dos punts del Centre Cultural i Esportiu Tiana, que és nové. Una bona oportunitat, per tant, per allunyar-se una mica més de la zona perillosa. Pel que fa al bàsquet, Tiana es manté a la segona posició, només un triomf de l'Argentona, el líder. Al cap de setmana visita el camp del Transladira.com Farnés, que es troba a la setena posició i, per tant, no posarà les coses gens fàcils, segons el tècnic tianenc Eduardo Martínez. Ha la perdut dos dos de seguit. Sembla que la dinàmica actual no és gaire bona, no? perquè ha perdut, ja et dic, diversos perdits seguit. Però vaja, no, no crec que sigui, Fas, és un equip de jugadors exteriors de bastant talent, té jugadors alts per dins i bastant complet. I acabem amb el futbol sala a la Conreria, que després del canvi d'entrenador i la incorporació d'Albert Martínez rep el lliçà damunt. De després de dos empats, els tianencs volen encadenar una ratxa de triomfs que els permeti escalar posicions i ser els primers llocs de la primera territorial. De 6 a 10 del matí, Tiana a primera hora.